Stați! Stați! Acum mai timpul. de dimineții mă împinge în mormânt. Nu! Nu! Clara! Acum totul s-a sfârșit, Brackenburg. Aici e tot ce a rămas. <gri> nu te chem să fii cu mine. Rămâi cu mine. Stinge lampa Mă duc să mă culc Să nu faci zgomot când pleci Clar. Și să tragi ușa după tine Încet Să nu trezești pe mama Du-te repede Dacă nu vrei să creadă lumea Că tu mai -o Mă lasă singur și acum pentru cea din urmă oară, așa cum m-a lăsat întotdeauna să moară singură. Împarte cu mine picătura morții și mai lungă, Una lungă de lângă dânsa, mă trage după ea și apoi mă împinge iar în viață. Când Brackenburg a uitat să stingă lampa care mai pâlpâie de câteva ori și apoi se stinge singură odată cu viața clară. În celul lui Egmont doarme. Un zgomot de chei și ușa se deschide. Câțiva slujitori intră cu păclia prinse. Îi urmează Ferdinand, fiul ducelui, și Silva, însoții de soldați. Egmont sare din somn. Cine sunteți voi care îmi scuturați somnul de pe ochi? Venim din partea ducelui să-ți anunțăm sentința. Aduci și ca să o execute? Ascultă-o și ai să știi ce te așteaptă. Așa vă șade bine vouă și treburilor voastre rușinoase. Uneltiți noaptea și tot noaptea executați. În acest chip nedreapta și nerușinata voastră faptă poate fi ascunsă. Hai, îndrăznește și înaintează! Tu care porți ascunsă sub haină, sabia. Iată capul meu, cel mai liber dintre toate capetele pe care le-a retezat vreodată tirania. Te înșeli. Hotărârea a fost dată de niște judecători drepți și ei nu o vor ascunde de lumina zilei. Nerușinarea asta îmi trece orice închipuire. Egmont ascultă sentința. În numele regelui și în virtutea puternicilor speciale ce au fost hrăzite de majestatea sa. De a judeca pe toți supușii săi, oricare ar fi ei, precum și pe cavalerii Lulei de Aur, declarăm... Poate da regele asemenea puternicire? Declarăm, după cercetări amănunțite și potrivit legii, că tu, Conte Henric Egmont, Prinț de Gor, te-ai făcut vinovat de înaltă trădare. Și dăm această sentință. În zorii zilei vei fi scos din temniță și dus în piața orașului. Și acolo, în fața poporului, vei fi executat cu securea spre a fi pildă tuturor trădătorilor. Dat la Bruxelles, astăzi na? Ferdinand duce de alba prezident al Tribunalului celor 12 Știi acum care ți este soarta. Te răsăm singur câteva clipe ca să te obișnuiești cu gândul, să-ți spui treburile în ordine și să-ți iei rămas bun de la ai tăi. Singur. Cine e? Tu? Ferdinand? De ce ai rămas aici? Vrei poate să duci tatălui tău vestea bună că sunt cuprins ca un mișel de desnădejde? Du-te! spune că nu mă înșală pe mine și nici pe alții Când odată și odată se va da jos de pe culmile unde s-a înălțat Mii de glasuri au să-i strige în față Că ceea ce a făcut n-a făcut nici pentru binele statului, nici pentru slava regelui nici pentru liniștea țărilor de jos. A stârnit această nemaipomenită turburare pentru ca să fie nevoie de dânsul. Și-o cad jertfăurii lui josnice, învidie lui meschine. Iar tu rușinează de dacă ți-e rușine de acela pe care Bucuros ai vrea să-l stimezi din toată inima. Te ascult. Vai, de asta am crescut, ca să privesc asemenea lucruri. De asta am fost trimis aici, ca să văd ceea ce văd. te tângui? e o târzie părere de rău că ai dat și tu ajutor la această rușinoasă uneltire? Erai atât de prietenos față de mine. Când mă uitam la tine, mă împăcam cu tatăl tău. Dar tot așa de prefăcut. Mai prefăcut chiar decât el mai a tras în curs. Pleacă! Nu-mi răpi puținele clipe pe care le mai am. Dar ce pot să-ți spun? Să-ți spun că abia târziu de tot am aflat ce voia tatăl meu. Că nu am fost decât o înaltă silită și nu insuflețită a voinței lui. Ce glas ciudat, ce mângâiere neașteptată mă întâmpină în drumul către groapă. Spune, vorbește. Ce trebuie să crede despre tine? Dar vorbește ca un bărbat. Lasă-mă să spun ce am pe suflet. Nu vreau să par tare atunci când totul în mine se sfarmă. Tu aici, tu, e groaznic. Egmont! Egmont! Tu la pieptul meu, fiul singurului meu dușman. Spune-mi, de ce te miști atât de adânc soarta unui om străin? Tu nu ești străin pentru mine. Când eram în băieța numele tău mi se părea că strălucește ca o stea. Trăgeam mereu nădejdea să te văd. În sfârșit te-am văzut și inima mea a zburat către tine. Pe tine mi te luasem de exemplu Și te-am ales din nou când te-am văzut Nădejdeam să fiu cu tine, împreună Să stau cu tine, să... Dar acum totul s-a sfârșit și te văd aici Prietene, dacă asta poate să te liniștească Află că din prima clipă sufletul meu s-a îndreptat spre tine Și acum ascultă, spune Tatăl tău vrea într-adevăr să mă ucidă? Da dacă urăști puterea care mă ține în lanțuri, atunci scapă-mă! Tu ești fiul unui om puternic și ești tu însuți puternic! Să fugim! Cunosc drumurile, cunoște sigur și tu mișloace! O, taci! Nu e nicio ieșire, niciun mijloc de scăpare! Eu singur am strâns lațul și știu cât de tars sunt nodurile! M-aș mai tângui așa dacă n-aș fi încercat totul! M-am aruncat la picioarele lui, m-am rugat! M-a trimis aici ca să sfarme în mine tot ceea ce e bucurie de viață și dragoste! Și nu e nicio scăpare? Niciuna. Nici o scăpare? O viață! Dulce viață! Trebuie să mă despart de tine. Și mă despart atât de liniștit. Și eu trebuie să stau aici lângă tine, să nu te pot ține, să nu te pot opri. Liniștește-te. Dar tu poți să te liniștești, să faci eroi pasul greu. Dar eu! Tu scapi. Eu voi trăi după tine și îmi voi supraviețui mie însumi. În zarva vesela spățului mi-am pierdut făclia. Viitorul îmi pare serb, turbure, încâlcit. Tânărul meu, prieten, pe care pentru o soartă ciudată te câștig și te pierd în aceeași clip. Uită-te la mine. Nu mă pierzi. Dacă viața mea a fost pentru tine glindă în care te-ai privit cu plăcere, atunci și moartea mea să fie la fel. M-am bucurat mereu de viață și mereu mi-am făcut datoria așa cum mi a arătat cugetul meu. Tot așa să trăiești și tu, prietene, cu bucurie și să nu te tem de moarte. Dar ai fi putut să trăiești pentru noi toți. Ar fi trebuit să trăiești. Dar singur te-ai omorât. Toți mărturiseau că tu mergeai pe un drum dios și punct cu punct am găsit toate învinuirile acestea în actul de acuzare. Să lăsăm asta. De asemenea, gândul mă despart ușor. Mai greu e să scap de grija pe care o am de țara asta. Dacă sângele meu poate să curgă pentru cei mulți și să aducă pace poporului, atunci să curgă liniștit. Încearcă, dacă poți, să ții în loc și să întorci în altă parte puterea stricătoare a tatălui tău. Rămâi cu bine. Nu, nu, nu, nu pot să plec. Ai grijă de oamenii mei. Ce este cu Richard, secretarul meu? A fost executat pentru complicitate la crima de înaltă trădare. Uuu, sărmanul. Și acum încă ceva. Și după rămâi cu bine. Nu mai pot. Oricât ar fi spiritul de tare, natura-și cere drepturile ei. Și așa cum un copil încoloci de un șarpe gustă dulceața somnului, tot așa și omul obosit se mai culcă odată la poarta morții, îi se odihnește bine, ca și când ar avea de făcut un drum lung. Așadar, iată. Este o fată. Nu ai să o disprețuiești pentru că a fost a mea. Acum, când o las în grija ta, mor liniștit. Ești un om generos. Cu un om ca tine, o femeie n-are nicio grijă. Bătrânul meu, Adolf, mai trăiește? E liber? Bătrânul acela, Sprinten, care te însoțea întotdeauna călare? Da, trăiește și e liber. El știe unde e casa fetei. Spune să te duc acolo și răsplătește-l pe toată viața Pentru că ți-a arătat drumul spre acest juvaier Rămâi cu bine Nu plec, mai lasă-mă puțin Nu, prietene, fără adio O, Alba, tu, dușmanul meu, n-ai fi crezut că-mi faci atâta bine? Trimițând aici pe fiul tău, acum totul a trecut, totul e încheiat. Mm, dulce somn, ca o adevărată fericire, tu vii mai cu seamă atunci când nu ești rugat. În visul lui apare libertate. Are chipul clarei și îl îndeamnă să fie vesel, pentru că moartea lui va aduce țărilor de jos libertate. Îl proclamă învingător și încinge frunta cu o cumune de lauri. În sunetul tobelor care se apropie, Edmund se trezește din vis în celuna în care a pătruns toată lumina dimineții. Sare din pat și își duce mâna la frunte. A pierit cu... chip frumos. Lumina zilei te-a alungat. Da, ele erau. Ele amândouă. Cele mai dulci bucurii ale inimii mele. Dumnezeiasca libertate a luat chipul mele. A venit la mine cu tălpii însângerate Și faldurile fâlfuitoare ale hainei Mi-erau pătate de sânge. Era sângele meu și al multora altora ca mine. Nu, n-a curs degeaba. Mergeți înainte, răzbiți, popor vitează.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 Ce vesel mergeau tovarășii mie pe drumul de primejdie și de glorie. Și eu, din temnița aceasta, plec spre o moarte glorioasă. Mor pentru libertatea, pentru care am trăit și am luptat, pentru care acum sufăr și mă jățfesc. Da, da, veniți, soldați spanioli! Pe voi nu vă mâna decât o goală a stăpânului. Strângeți-vă rândurile! Nu-mi fi fică de voi! Sunt obișnuit să stau în fața sulițelor și împreșnuit de moarte să simți și mai adânc vântul vieții. În toate părțile dușmanul te presoară! Scap răsăbile! Urași, prieteni! În spatele vostru sunt părinții, femeile, copii! Să mergem! Aparat ce este al vostru, prieteni! Vreau să salvați tot ce vă este drag, cădeți băioși! Cum cagă eu acum?